Hola, soy Dominic Miller i estàs escuchando Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borrachos de Música, un programa on resulta que aquí darrere del micro hi ha un parell de músics i us expliquem la música des de dintre de la música. Som aquí tancats a dintre de la música i tenim una antena i us anem explicant coses. I jo sóc el Salva López i a la meva dreta tinc el Rubén Rodríguez, Presente, aquest sóc jo. I avui anem a explicar la música, més, des d'un punt de vista una mica, si vols, eh, com dir-ho, lleuger, no? Una mica desengreixant. Tenim un programa d'aquells desengreixants, no? Amb, un poc, amb, amb poca càrrega de profunditat. Uh -huh. Habitualment fem grans biografies de bandes i... Molt serioses. Molt serioses, i tal. I que, i que més és el que ens agrada, eh? A ojo, a ojo, ojo cuidado, una cosa, no treu l'altra. Però avui em venia de gust parlar, doncs, en fi, per què no dir-ho ja al principi? De futbol. Avui, avui parlem de Ah, avui parlarem de futbol Però no, no us equivoqueu, que això no és rock and gold No, no? no és això és el Borratxos de eh? música El que passa és que veuràs eh, si, si els nostres estimats amics borratxos Entren en el nostre blog Http2.blogspot.com sí Veuran que eh, Perquè ja hi ha tots els programes que hem fet al Borratxos eh, Veuran que en altres temporades En pretèrites temporades Hem dedicat programes a m, conceptes Que poden inspirar els músics tals com, per exemple, vam fer un programa recordo, dedicat a noms de dona eh? sí, vam posar tot de cançons que portaven per títol el nom d'una dona, perquè la dona acostuma a ser la major inspiració d'un músic no? és la musa, oi que sí? Eh, una altra vegada vam fer un programa dedicat a noms de ciutat, perquè hi ha grups i músics que també, inspirats per la seva ciutat doncs, vam fer grans cançons dedicades a London, a New York a, a, a diferents ciutats Georgia, no? Georgia. Georgia. en fi, eh, hi, ha, hi ha diferents inputs que pot rebre un músic a l'hora d'inspirar-se per fer un tema. I aleshores, doncs, bueno, mitja en broma, mitja en broma, t'ho reconec, perquè realment no és que sigui un tema important a l'hora d'inspirar els músics a la història de la música, però sí que me'n vaig a que ja ha, vaja, hi ha suficient material com per poder afrontar un borratxos de música dedicat al futbol, al món del futbol. Perquè, Salva, has de saber que tres coses hi en la vida, que són salud dinero y no son salud ni dinero ni amor, amor ¿no? son sexo furbo y rock and roll y ah. so furbo i rock'n'roll. Quan el jugador se corren por la banda dreixa. Sí senyor, no, sí senyor. Bé, doncs avui el programa va de futbol. Per què? Doncs perquè he pensat, Salva, que el futbol també ha sigut eh, inspiració per alguns músics a l'hora de que composar no. cançons. I eh, volia sí, explicar ara des del principi del programa que en aquest programa no posarem cançons del futbol en el sentit, és a dir, no posaré l'himne del Barça. Per si no, o sigui, no posaré cançons que utilitzen els futboleros per... Eh? No, no posaràs Viva la vida de Coldplay. No. Ah, T'he No, però viva la vida no, la posaràs, no, no la posaré perquè no és una cançó inspirada en el futbol no. sinó que els futboleros l'han fet és al, bueno, és al revés, és una cançó que ha inspirat ha els inspirat futbolistes, als futbolistes ah, ah. Però no, em referia que, per exemple home, el futbol té molts himnes i moltes cançons que es canten habitualment no? doncs, eh, jo què no. sé, eh, els del Barça canten allò de oh, el set del Barça és el millor que I hi ha el programa d'avui no va de cançons d'aquest tipus no va de cançons que utilitzen els futboleros per animar-se a si mateixos vale. sinó que són cançons de bandes de grups, de músics que han fet aquells cançó han creat aquella música inspirant-se en el futbol, simplement pel que els inspirava el món del futbol. Li deia que el món del futbol és un món que inspira moltes passions. Sí, exacte, ah. I, i de la mateixa manera que un dia vam fer un programa amb el que inspiraven les dones els músics o les ciutats els músics, doncs avui farem amb el que el futbol inspira als músics, és com, tu deies, off, com tu deies off the record amb la cançó Los Mojinos, un divertimento simplement. Ah, és, música y diversión. Música y diversión. Sí, no? La persona de Salva, que em deies? Perquè ara, és que clar, off the record estaven parlant, companys, el Salva i jo I jo li deia al Salva, home, tu no ets molt futbolero no? I m'ha dit, calla, que he evolucionat Sí, sí, és Atenció, que... perquè el Salva no era, no era gens futbolero no, no, gent... fins, fins on jo sabia no? I ara resulta que sí, que tenim un fanàtic aquí bueno, jo, jo, jo, jo par... no, no, no, no soc fan No soc fan però, però jo què sé, a veure, saps què passa? Que a mi no m'han educat en el futbol Perquè el meu pare no li agradava el futbol I per tant, ah. a mi de petit no em seien el sofà a veure els partits llavors clar, jo sempre he passat milles, i sempre he trobat molts avantatges de passar milles de futbol, perquè quan fan futbol aquella mateixa nit s'acostumen a fer una bona peli i llavors jo veia la bona pel·li ah, i deia que bé que avui fan futbol perquè així han posat una bona peli. o les nits que fan futbol vés t'anar a sopar a qualsevol restaurant i aparcaràs a la porta no hi haurà gent al restaurant, t'atendran superbé podràs xerrar sense haver de cridar és a dir, jo sempre he trobat moltes, sí, sí, moltes sí. avantatges de no ser futbol però he arribat al futbol eh, darrerament, bueno, he ja de dir que soc del Barça Ets del Barça, sí, eh? del Barça tenim, tenim sí. nosaltres un culer, companys, sí sí, sí. i amb, amb tu ja en som dos, haig de dir, confesso ja des d'ara. Eh? Bé, doncs estaríem parlant. Gràcies, sí, eh? m'alegro. Sí, sí, amb... doncs, nos nos podem llamar correligionarios. Està bé, correligionarios. El que passa és que jo no és que sigui del Barça, et dic, perquè m'hagin inculcat que he de ser del Barça, tal, sinó perquè li he uns valors al Barça, saps? Mm -hmm. I sobretot des de l'etapa l'etapa que estem ara, no? l'etapa del Guardiola, que he vist un tiu que ha agafat un equip i l'ha cohesionat i, i ha fet que, bueno, ha fet meravelles. I llavors això, m'ha semblat que hi ha uns valors aquí darrere que no veig en altres equips i que no veig en altres entrenadors. I podem parlar d'en Mou, no? Mm -hmm. no del bar de Mou, sinó no, de l'altre Mou. De l'altre Mou. Que són com l'antítesi, no? És un entrenador de bon rotllo, de, que treballa la sintonia i treballa la superació i tal, i un altre que treballa la mala hòstia. I llavors, bé, doncs, a través d'aquí, jo he arribat a ser culer. Així molt que bé. puc dir que sóc del Barça. Molt sí. bé, company, molt Eus. bé. Benvingut. Benvingut a la, a la llum i a la veritat. Però... <laughs> <laughs> Bienvenido <laughs> al redil. <laughs> molt bé, molt bé. Molt bé. Home, estic totalment d'acord i, a més, jo penso que el Barça no només t'ha seduit a tu, sinó a moltíssima altra gent últimament, no? Perquè realment els valors que... que... La imatge que dona, si més no, no? I fins i sí, sí, tot ja però... des de la publicitat que porta la samarreta, que no és publicitat, sinó que és un ICEF, no? Exacte, però no és perquè guanyin, perquè de vegades dius, ostres, quan els equips guanyen i els venen bé les coses tenen més socis no és el meu cas, és que si perdessin home, no m'hauria de fixar en, en ells però, perquè l'èxit ha sigut molt, molt ens ha tret molt l'atenció no? mm -hmm. sinó per tots aquests valors que, que els hi he vist no? Unicef, efectivament com dius tu, sí, costat. perquè el Barça és l'únic equip que no cobra per la publicitat sinó que paga Pagar per, paga per Sí, sí, el Barça va arribar a un acord amb Unicef i paga uns diners a Unicef per portar Unicef. I, sí, per portar bueno, van arribar aquest acord, suposo que els d'Unicef ja estan encantats, no?, de, de que el Barça porti Unicef a les marques. això? Perquè això no és un patrocini és un sí, contrapatrocini? Sí, no ho sé no, no, no, no, no sabria dir-t'ho però crec que és un cas bastant únic no, en el món del futbol i realment sí, tens raó que entra dintre de tota aquesta filosofia del Barça de, vaja, de realment transmetre uns valors de ser molt, més que un club. Més que un club, efectivament sí senyor, eh, eh, ets un crac molt bé, molt bé. ja vaig canviar però escolta, centrem-nos a la música doncs, perquè el futbol doncs, això ha inspirat a molts músics i hi ha molts músics que són grans fans del futbol i un d'ells és el Marc Knopfler. Oh. començaré pels grans vale? perquè a veure, he, he triat cançons de molt diferents registres eh, la primera que hem sentit era els Mojinos Escocios dient que tres coses high en la vida que són Sesso Furbo i Rock and Roll però vaja, ara vull, vull mostrar-te, Salva, com no només els Mojinos Escocios o gent de poca monta s'inspiren al futbol sinó que les, els grans músics les grans bandes de la història de la, de la música també, també s'han inspirat en el futbol i llavors el primer exemple que et posaré és el Marc Knopfler el Marc Knopfler l'any 2000 es va veure en la tessitura d'haver de posar música a una pel·lícula que portava per títol A Shot at Glory, que seria com un un, un xut, un disparo un, però, un, un disparo de xut un tret, per, un tret per la glòria, però un, dis, un tret futbolero eh? un xut, un, mm -hmm. un xut a, la, a la glòria aquesta pel·lícula de l'any 2000 com deia, està transcorre a Escòcia i va sobre doncs, un, el protagonista és un futbolista i el Marc Neufler es va veure amb aquesta banda sonora en la necessitat de posar música a molts moments eh, cinematogràfics de, de futbol havia d'il·lustrar amb música moments futbolístics no? moments futboleros el Marc Neufler és, és un fan del Leeds perquè ell havia estudiat a la Universitat de Leeds uh -huh. i bueno, desconeix si també és seguidor d'algun dels grans clubs anglesos com el Manchester, el Liverpool, un d'aquests això ja no ho sé, no? però sí que em consta ah, Newcastle, eh? Newcastle potser no? però, però el Marc Neufler en cas, em consta que era seguidor del Leeds també, no? Eh, bé, doncs com et deia ell es va veure en la, en la tessitura d'haver de posar música i d'il·lustrar amb la seva música moments futboleros no? moments, moments cinematogràfics futbolístics no? i ho va fer d'aquesta manera que sentirem a continuació. He triat un tema hi ha, hi ha varios en aquella banda sonora molt macus, però aquest eh, porta per títol Training, el títol no pot ser més expressiu és l'entrenament, l'equip entren... estava entrenant i, i vaja doncs eh, fixa't quina música tan interessant per il·lustrar un entrenament de futbol. Ja et dic ara que et sorprendrà que això estigui composat pel Marc no hacer. Adelante, yo és Training, que és, eh, és un, un entrenament de futbol eh, vist a través dels ulls i de la música del Marc Nofler. Marc Nofler? Però què m'estàs explicant? El Marc Nofler a, a les bandes sonores acostumava a fer aquestes coses i realment vaja, a mi que tampoc t'estranya tant, no? Que s'ho va a iniciar tan mal, però no sé. És veritat, he sentit cos una mica en aquesta línia, gent. és veritat. tampoc, tampoc em sorprèn. És veritat, és veritat, tens raó, no estan sorprenent però vaja. En tot cas, ho deia perquè clar, era l'any 2000 i al any 2000 el Maradona ja estava amb la seva carrera solitaria, ja els Air Streaks ja no existien i com que tothom el tacha sempre d'aborrït i tal, i aquesta cançó és tan vitalista i tan Sí, no, realment és fantàstica. Doncs... Sí, no? Per, per il·lustrar un entrenament de futbol. És una doncs... altra novelle. Mm, és una altra novelle, eh? Jo crec que en certa manera ho és. Eh, com et deia, et vo et volia mostrar que els grans, eh, també S'han inspirat en el futbol El Marc Nofer, Nofer ho havia fet I uns altres que s'havien inspirat també en el futbol Per, per, per donar una pincellada a la seva música Van ser els Pink Floyd. Home, dius, Pink Floyd Sí, els Pink Floyd, company I a més que els tenim recents eh? Però si te'n recordes Quan vam fer el seu programa dedicat a l'àlbum Metal De l'any 1971 Metal, sí. Et vaig posar el tema Fearless Que vol dir sense por I al final all, al final d'aquest d'aquesta cançó De la cançó Fearless Eh, succeir això, fixa't, eh, escolta lo que canta aquesta germació, aquesta multitud o sigui, que se sent al dient, final de tema firme. No? Mira què dient. passarà després de Sí, eh, mira, mira, escuelta. Liverpool, Liverpool, Liverpool eh? <laughs> Els fans del Liverpool Amphill Road eh, cantant... Eh, Inmortalitzats sí, sí, sí, sí, sí, amb un àlbum de Pink Floyd no? amb l'àlbum Metal, que era la primera gran obra mestra de Pink Floyd l'àlbum al qual van confluir tots els estils dels quatre membres de la banda amb un so únic inconfusible que va ser el so Pink Floyd Estic pensant que és una mica arriscat haver fet això no? perquè tu imagina't sí? que nosaltres publiquem un àlbum i al final d'una cançó posem al camp del Barça El ah, sí, ah, el Barça sí el millor sí, sí, que hi ha. Sí, sí. Clar, aquest àlbum es vendria a Sevilla? Es vendria a Madrid aquest àlbum? Sí, noi, tu i jo ens hem plantejat aquestes coses, bueno, tu i jo i el nostre company Pere, clar, bé, clar. Ens, hem, ens hem plantejat a veure com, com ho fem, no?, per, per treure la nostra música. Es pot música. estar bé amb tothom. Es pot estar bé país, Sí, no sí, sí. quin idioma utilitzes, com ho fas. I fixa't, els Pink Floyd van i, en el seu álbum Medal, eh, a la cançó Fearless, al final col·loquen aquesta cua amb el públic del, del Liverpool cantant l'immortal You'll Never Walk Alone. Sí. Anem de suposar que ells eren del Liverpool és el que t'anava a dir ara mateix, jo no ho sé però dedueixo que si van fer això és que són del Liverpool no? però o si clar. més no el Roger Waters que és el que em posava el seu criteri els, els, els altres el tres, els altres tres punts eren de l'Everton tots tres però si el el ell era del Liverpool doncs... no, i no ho sé, no ho sé la igual és que... era un homenatge als Beatles no no no menja Beatles. Ostres, Qui ostres. Sap, no? quin, quin link acabes de quin fer? Link? No i no <ríe> No ho sabria dir, no ho sé, però el cas és que aquí van col·locar el You Never que és l'himne himna oficiósatge de la Liverpool, perquè el Liverpool té un alreigna, eh, però el públic, el públic ha fet a seva, ha fet seva aquesta cançó. Com aversa, el a ell millor que ja. Sí, Suposo, suposo, suposo que sí, camp... suposo que eh, sí. És, un... és veritable, és... eh, ja ho sés, vistes? Eh? Molt, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. És un cranc, <ríe> és un cranc del futbol. Escolta, Escolta'm una cosa, no només el Mark Knopfler i els Pink Floyd sinó que els Genesis, perquè ara? si parlo de bandes grans no. i grans on la hi hagi, tu saps que per mi n'hi ha una per sobre de totes que són els Genesis, jo tinc un altar allà, ah, jo, a casa, ah, Espèlma, sí. jo a casa tinc una catedral, no? llavors l'altar central, l'altar major tinc, a, a tinc el Gènesis. Després tinc àpsides. Això hi havia, hi havia algú que ho deia. I tens un pac-pimfort, un tinc... pac-imèndric... Ah, molt bé! Bravo. Conec, eh? tinc, exacte, tinc això. això li, va, li vaig sentir dir amb un... Amb un... És molt bo. Li vaig sentir dir un periodista andalús amb un documental sobre rock andalús, precisament. Uh -huh. Perquè en aquell, en aquell documental parlaven... De... molt andalús, això. Sí, eh? parla... sí, sí. sí. Doncs parlaven de, de grups de rock andalús, ¿vale? i llavors eh, eren, bueno, infinitat de grups, perquè va ser un moment molt important. Parlaven dels smash, parlaven de molt, molta gent molt important i molt desconeguda, que jo vaig descobrir gràcies a aquell documental. Llavors aquell periodista va dir, bueno, per a tots els que tenéis a Triana en un altar, aquí os doy material per llenar alguno saps <laughs> molt bo, o sigui ell sabia que tothom tenia matriana a l'altar i llavors el, el que ell ens ensenyava era pels sàbsides. bravo fantàstic, no recordo el nom del periodista musical sí, sí, sí, sí. ell et donava material per, material per decorar els sàbsides de, de la catedral fantàstic, fantàstic doncs bé, eh, jo, tinc, jo tinc el Gènesis a l'altar major i els Gènesis també són futboleros t'he portat, sí, portat per illustrar o fixa't això que tens ara les mans, Uau. aquest vinil, company, és una peça de col·leccionista que, que és una de les joies de la corona de la meva discografia, de la meva discoteca és un, un pirata, és un concert pirata de Filadèlfia de l'any 83 uh, els que van fer aquest pirata li van posar per títol It's a Shame perquè està il·lustrat amb una fotografia que m'agradaria que descrivissis tu doncs mira, jo ve que <laughs> m'està preguntant, hi ha algun personatge que no acabo de, de reconèixer són els gènesis, d'acord? Vale? És una fotografia, o sigui, la portada del disc sí. és una fotografia eh, del Gènesis. Home, veig el Tony Banks. Sí, senyor, molt bé. Mike Rutherford. No, aquest és però, el Daryl Sturmer. Aquest és el Mike Rutherford. Ah, exacte. Daryl Sturmer, Chester a, Thompson. Ah, Chester Thompson i Phil Collins. I Phil Va, Collins. Eren els Gènesis, quan hi ha, de l'etapa Phil Collins. Any 83. Ara, ara ja és reconegut. Sí, senyor, ah. sí, senyor. Chester Thompson i en aquesta fotografia se'ls veu eh, doncs, vestits de futbolistes hi ha dos equips, n'hi ha dos que van de verd i dos que van I de taronja de i el Phil Collins és el porter d'un equip que acaba de rebre un, un gol l'equip vale, taronja acaba de rebre un gol i el Phil Collins està recollint la, la pilota del fons de la, de la xarxa cara de amb, de amb cara de resignació amb una cara de no s'anjodida <laughs> sí. bravo, bravo <laughs> és una fotografia futbolera del Genesis i te l'he portat he portat aquest disc per il·lustrar doncs, això, que aquesta gent futboleros. És una ja, joia, no? És una joia. És una joia. I eh, el que sí sentirem del Gènesis és una altra joia, que és aquesta que et passo ara a continuació, que això és un, és un EP, eh, eh, porta per, EP. Porta per títol Spot the Pigeon i té tres cançons, les tres cançons són Match of the Day, Pigeons i Inside and Out això és un EP és un single de vinil eh, introbable, I... molt dif... I... introbable, molt difícil de trobar això és una perla negra absoluta i sí, això, el mercat negre de les perles negres jo, jo mataria <ríe> sí, jo mataria, llavors a partir d'aquí posa preu <ríe> I a, i a, llavors d'aquest EP sentirem el tema Match of the Day que vol dir el partit del dia i que ve il·lustrat també, permetem a la portada a la portada del, de, de la carpeta del, del single, amb una altra fotografia futbolera, però aquesta és d'un partit de veritat, aquesta no són els Gènesis disfressats no. sinó que és, un, és, no, ple de sí, sí, és una foto en blanc i negre d'un estadi uh, ple de gent, ple de públic, i també es veu, sembla que un dels dos equips ha fet un gol també i el porter estirant-se i la pilota que sembla que, que, que entri en fi, no sé, a la porteria, no? També és, un, és una portada futbolera del Gènesis és d'aquest EP, Spot the Pigeon i si et sembla, sentim, sentim el tant, tema, com, com s'ho feien els Genesis inspirats pel futbol Match of the Day, el partit del dia.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 i això era Match of the Day, el Martín del dia el partit del dia, el el Match de of the Day sí, els Gènesis inspirats pel món del futbol fent música, l'any 1977 a eh, eh, l'any 77 els Gènesis es composaven a sobre i a part dels àlbums que treien cada any doncs eh, enmig treien aquestes perles aquests EPs n'hi un altre que val molt la pena i que també tinc eh, com un empanyo que és Paper Late i, i, que, i que també bueno, són EPs que anaven llançant amb cançons que jo crec que, que els hi sobraven no? Avui dia, a sí, perquè quan editaves un disc de vinil i havia una durada màxima és a dir, els microsurcos accepten una, una quantitat de temes determinat i llavors eh, els, els temes que sobraven doncs Pugui... Què en fem? Quem fem? No. Doncs uh, en comptes de guardar-los pel segon àlbum, ells, ells es treien perquè és que es, es composaven a sobre, la creativitat era màxima no? Però bueno, en fi, no em facis parlar del Gènesis No em facis parlar del Gènesis Que me pierdo, siento, siento. Que me pierdo. Una futbol, gran. futbol i música eh, Company, si hi ha algú en el món fanàtic del futbol tu ben asseguro són els argentins o i tant, o sigui, no crec. A Argentina el futbol és una religió. És una religió. Una... I a l'església d'en Maradona, no? I tot jo ho sé. Efectivament, en Maradona té una església i té una cançó amb el seu nom. Li va composar, li va composar el gran Andrés Calamaro. Uh, està inclòs a l'àlbum Honestitat Brutal de 1999 i són així, Maradona. Viene esta canción, Gracias en nombre de Dalme y de Janina. Gracias a Dios. Que lo que más quiero en mi vida. No es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón Y en guante blanco calzado en el pie del lado del coro y es una gran persona, el 10 en el alma, guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer, por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.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 Aquesta sí que m'ha eh? Bravo. Amics borratxos que ens escolteu, us haig de dir que la reacció del Salva al tio aquesta cançó ha sigut riure, però carcajada. És <ríe> es que, tio... Que bona, eh? Tienes dos, el eh? és de... Tratar. Un home pegat a una pelota de cuero. Eh, bueno, l'homenatge d'Andrés Calamaro al seu amic Maradona, no? Eh, un déu, no, Maradona? Un déu pels argentins, no? Un déu, un déu. Era el número déu, sí, sí, portava el sí, déu a l'esquena i, i era un déu perquè era un diu. ¿no? Eh és un 10 pel, pels argentins els argentins són potser els més fanàtics futboleros del món soptat, bueno, no m'ha sobtat, sinó que m'ha fet gràcia que també diu me da igual lo que haya hecho sempre va a servir a mi amigo, no sí, si me, sé, me da igual mar. en qué lío se meta, en que... jo, en qué se meta que sempre s'està ficant en sí, sí, lío sí. sea, assumiendo que se va a meter en lío eh, no me da igual, igual que... perquè va a ficar aquell gol any no sigui, sí, va a guanyar el Mundial sí, sí. No sé on, i llavors, faci el sí, que sí. faci, està perdonat <laughs> te bula papal no? Diego Armando, mal. home, pues sí, imagina que a l'any 86, eh, quan va ficar aquell gol, Bueno, de fet va fer dos gols a la final eh, Argentina va derrotar a la final a Anglaterra sí, sí, sí. i recordo que l'any 86 Malvines. venien de la guerra de les Malvines llavors allò va ser com o... mm, per, per, per Argentina allò va ser lo, moral, no? lo més gran, no jo ho he parlat amb, amb argentins i, i clar per ells això, allò va ser, o sigui Maradona des, des, és el que estem sí sí, sí és lo que estem comentant ara, no? o sigui és un déu i no importa el que faci o sigui, Maradona literalment podia sortir al carrer amb una escopeta i disparar gent i l'estimarien i, i, i no crec que ningú l'aturés o sigui, ell podria matar fins que volgués o sigui, per... i se li posarien a davant i és... la policia aniria apartant el tràfic és... perquè, sí, perquè ell pogués continuar i oh sí, dius, dispara-nos o sigui, o sigui mm és algo cosa brutal, no? el que va fer la, la retransmissió, he tingut oportunitat de sentir la veu original de la, del locutor de la televisió argentina que va narrar aquell partit i és al·lucinant, o sigui, és indescritible l'emoció jo mai he sentit una cosa així no? va fer dos gols, va fer el de la mano de Dios que va ser marcat amb la mà i quan al final del partit li van dir, bueno, però fou mano i ell dijo, sí, però fou la mano de Dios no sé. <laughs> perquè ell va rematar amb la mà i l'àrbit no ho va veure, vale i, i després va fer el gol aquell tan superfamós de la jugada increïble, no? Però clar, el gol de la mano de Dios i l'altre, doncs, això ha passat a la... en fi, jo crec que és sí T'estàs partint al cul, però, però realment, això va ser així, eh? Bueno, disculpes, no. no es deies bé, apenas puc parlar. Això va ser així, això va ser així, la mano de dies. Bé, eh, va, van avançant els minuts i, clar, hem sentit cançons dels grans músics, eh, de, de Marc Noffer, de Pink Floyd, de Genesis, eh, ara hem sentit a Calamaro fent homenatge a Maradona i tu em podries dir, bueno, però hi ha els nostres futbolistes, no? On estan representats, el nostre On futbol, el Barça! El Barça! El Barça, Barça, Barça, Barça, Barça Arribem al Barça! Al Barça! Eh, jo volia arribar Recordem a... que aquest programa fan dos culers. Sí, ah, exacte, són dos culers. Bé, doncs has de saber, Salva, perquè clar, tots són recent arribat en el món sí, del culerisme, i ara ara tu saps que l'ídol és Messi, ah. eh, naturalment, però jo crec que hi ha tres, tres grans referents a la història del Barça. Messi, potser és el més recent. El, el Dinho, podríem dir. No, però Ronaldinho... Aviam, Ronaldinho va ser molt bo i tal, però estem parlant de déus, vale? de déus, deus. Ronaldinho no, va estar cinc anys i dels cinc en va tenir dos, llavors. No, no. Estem parlant de gent no, no. estem parlant de jugadors que canvien dinàmiques, jugadors que canvien mentalitats que canvien que quan el Madrid està guanyant arriba aquell jugador al Barça i el que passa a guanyar és el Barça ¿vale? uh -huh. I això va passar abans que més, amb en Johan Cruyff i abans que Johan Cruyff el primer mega ídol de la afició valaurana va ser kubala. Oh, la disla Cuba, ocupada que en Pau descansi eh, va ser el ídol dels nostres pares futboleros. El, eh? Eh, i, i, i és el primer referent barcelonista en quan a jugador que tractava la pilota com ningú ningú a Barcelona havia vist mai jugar futbol com jugava a Kubala fins al punt que el que explica en les cròniques és que quan va arribar a Kubala el Barça jugava al vell estadi de les Corts que estava al carrer Numància, <ríe> on el públic pràcticament estava en veus i hi havia una barandilla per recolzar-se i poc més, i eh, quan va arribar a Kubala era així, doncs bé, doncs, al cap d'un parell d'anys van haver de construir el nou camp perquè, perquè, <ríe> perquè es va quedar petit, o sigui, la gent no cabia, les multituds que anaven a veure Kubala, llavors es diu que el Camp Nou es va construir per Kubala Kubala va, Kubala va fer construir el Camp Nou no? i que no tenim idea doncs, de tot això doncs això és així, va ser l'any 58 que es va construir es va inaugurar el Camp Nou i va ser per donar cabuda a la, la multitud que anava a veure com jugava Kubala, no mai ningú havia tractat així la pilota i jo no he vist jugar a Kubala però hi ha qui l'ha jugar i, i, i t'ho explicarà molt bé i t'ho explicarà a continuació, és Sant Joan Manuel Serrat el seu àlbum material senzill de 1989, va fer aquesta cançó que porta per títol Kubala i fixa't en quin sentiment explica eh, les sensacions que li produiria veure el joc del gran Kubala. Empele pelé i Maradona un i prou d'Istefano era un pou de picardia honor i glòria als qui i han fet que brilli el sol del nostre futbol de cada dia. Tots tenen els seus mèrits, los seu a cadascun, però per mi ningú, com en Kubala, es prega el respectable silenci, que pels qui no l'han gaudit en faré cinc sentits. El pare amb el cap, la baixa amb pit, la dorm amb l'esquerra, travessa al mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota, l'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperor. I es pixa el central amunt, teva meva, amb dedicatòria i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el coneixement i l'alegria del joc, adornada amb un toc de fantasia. Futbol en color, bocada de gourmet, punta de gancet, canyella fina. La amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra i travessa el mig cam amb l'esferi enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran i fa la pilota. La maga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. Es fixa el central amb un tema meva dedicatòria i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Permeteu-me agosar la glòria d'aquests fets, com feien els grecs uns anys enrere. Amb la joia d'aquí ha jugat al seu costat i du el seu retrat a la cartera. La, para amb el cap, que la baixa amb el cap, la pare amb el pit, la adorma amb l'esquerra. La baixa amb el cap, la para amb el pit, la adorma amb l'esquerra. Quina... La adorma amb l'esquerra, quant te pues Quin sentiment, eh? Quin sentiment. M'admira l'admiració que sent Serrat cap a Kubala, perquè jo no vaig jugar a Kubala, però clar, si Serrat ho explica així devia ser molt gran, no? Estava pensant en els gladiadors. Mm -hmm. Saps que l'altre ja estava veient gladiator. Radiator. Sí, però també qualsevol d'aquestes pèries de gladiadors ara està molt de moda aquesta de... de com es diu? aquesta? De, ja em sortirà sí, una pèrie de gladiadors que estan fent ara bueno, un gladiator un gladiator no. <ríe> no, no sé Bé, total, que sempre diuen això que si et guanyes el carinyo del públic mm -hmm. ets el millor o Si sigui, no el millor i els futbolistes és el mateix ah, si, saben emocionar, si saben emocionar i saben guanyar-se el carinyo del públic doncs ja està, perquè a partir d'aquí ja ja tens el públic a la butxaca llavors tu ja surts al camp, et bé, et donen energia sí, sí, sí. Saps? És, bueno, és com un cantant de rock saps? És, que, sí, que surt sí, a l'escenari sí, sí. on tothom li dona energia doncs un futbolista també és futbolistes que surten al camp i tothom... Donar la benvinguda. És mm. que clar, t'imagines, quin, quin subidona d'ada de Levante de, tan ni, no? Eh? no? Spartacus, està parlant de Ah, Spartacus, eh. Sí, sí, Doncs mira, en aquesta lliçó de futbol que estàs veient avui com a nou col·le, eh, que s'apiques que ja s'apresca el primer jugador d'aquestes aquest, característiques que estàs dient al història del Barça, va ser en Cuba. La de Isla ocupa. I el segon va ser en Johan Cruyff, com et deia. Johan Cruyff eh, ja estem parlant d'any 72, 73 va arribar ell, quan éssiem tu i jo. Mm -hmm. I va canviar una dinàmica, perquè durant la dècada del 60 el Real Madrid va arrasar, va guanyar totes les lligues, tot, tot, tot el que hi havia guanyava el Madrid, vale? les Copes d'Europa, tot. El Madrid era l'equip del règim i ganava per decreto, però és que guanyava de veritat. Vale? I el Barça doncs, era una, una olla de grills, el president del Barça el va posar Franco a dit, era el marquès de la Mesa de no sé què, i bueno, un desastre. Vale? I a les hores va arribar en Johan Cruyff, el van fitxar de l'Àjax, i resulta que Johan Cruyff era un prodigi absolut, i va canviar la dinàmica i quan va arribar Johan Cruyff al Barça el Barça va guanyar la Lliga, cosa que feia 14 anys que no, no succeïa eh? portaven 14 anys sense guanyar una puta Lliga i va arribar el Johan Cruyff i la van guanyar, però a més a més l'any que van guanyar la Lliga ho van fer guanyant 0-5 al Santiago Bernabéu, al camp del Real Madrid va ser la primera vegada que passava una cosa així i tu imagina que pels col·ers, pels catalans de l'època, a l'any 72 Guanyar 05 al Camp del Madrid va ser Algú tan gran que la Trinca van fer una cançó La Trinca vam fer, fer una cançó Inspirada amb aquell fet La cançó Botifarra de pagès Inclosa inclosa a l'LP 7 anys i un dia de 1977 bravo, bravo. Glossa, Botifarra de Pagès és una cançó que sentirem a continuació, que glossa aquell 0 05 gloriós i et puc dir, fixa't que en la cançó hi ha un moment que canten cruif, cruif, cruif cruif, cruif, cruif qual, qual, vulgar, cro, cor, ui, perdó, qual vulgar cor de granotes ensalcem les teves potes o sigui que imagina't l'admiració colossal que hi havia cap al Johan Cruyff eh, després del 05 i d'aquella victòria en el Bernabéu. Escoltem-la, són la trinca amb el tema Botifarra de Pagès. 14 anys de passar gana, 14 anys d'anar fent figa, Potser si sí que molts anys, 14 anys sense una lliga. Això deien emprenyats, els aficionats col·legs, i ara diuen, potser haurem d'esperar catorze anys més. Un, dos, tres, putiforra de pagès. Quan la cosa no funciona, no ens ve pas de cent milions. Com que a la bossa zona hem portat a Barcelona les millors puixes del món. Si sí, tot va millor que va, que està duros doncs espan. Ja diem als catalans que pagant Sant Pere Càta, amb permís dels capellats, La senyera ja voleia amb gran eufòria, la tenora llença el vent s'un canjullós, recordant un gran moment de nostra història, celebrant un cinc a zero gloriós. Sonaren cinc campanades allà la porta del sol, cinc cops plural de fibeles, Madrid està bona dol pels carrers, es comentava, quan ells s'ha puest el foc. Un, dos, tres, botiparra la pagès, Ja en els col·leis de veritat ja ens han fet gastar els bitllets. Pum, llibres minutets, pòsters, discos dedicats, pintures i calçotets. Mentre ragi l'alma vella, ens voldran bé pel dinella, i arribaran a inventar-se desodorant per l'aixella, que porti els colors del Barça. I ara que en Taires ve lo principal, Au, prepareu-vos pel coro final. Clif, clif, clif, clif, clif, clif, clif, clif, clif, clif, clif. Quan vulgar porta granotes, ensalcem les teves podes i cridem plants de moral. L'any que ve no farem riure, visca Catalunya lliure, visca el Barça, ja! Yeah! la trinca, Liardim, que grans que grans, que grans, catalanistes, desfoguem-nos que es pot gràcies al futbol que grans, tio, no em diguis sensacional, la trinca botifarra de pagès celebrant un 5 a 0 gloriós. no va marcar els 5 gols el Johan Cruyff el Johan Cruyff era el líder d'aquell equip i va ser el déu per tots, no? i després d'allò, doncs, encara avui encara avui rebem eh, eh, les vibracions d'aquell Big Bang, d'aquell saísme que va el 0-5, no? encara avui dia en Johan Cruyff és qui és per, per lo que va fer no? després va tornar com a entrenador als anys 90 i el Barça va guanyar moltes coses també no? uh -huh. però li ve tot d'allà no? d'anar al Bernabéu guanyar 5-0 a 0 i guanyar una lliga no? i allò va ser com, va canviar una dinàmica no? el Barça es va convertir en un club que, que va veure que podia guanyar coses i podia guanyar títols i no havia d'estar sempre a sota la ombra del Real Madrid no? però bueno, el Real Madrid, el Real Madrid, estem dient que el Real Madrid és com si fos a l'assa dels cops no? i el Dimoni tampoc ho és, també tenen la seva afició Sí, o company. el Gorratxos de Música és un programa de, de música, i encara que tu i jo siguem culers escolta, segur que tenim oients mm, del Real Madrid, no? Que no, no? són, clar No, no, escolta, a veure, aquí cadascú pot seguir l'equip de futbol que vulgui Una salutació al nostre coordinador tecnològic Agustí Novillo, per cert I bé, com que tothom pot ser del Madrid si vol jo <coughs> vol dir que l'Agustí és del Madrid Bueno, no sé, això ho estàs dient tu no ho... <ríe> <ríe> <ríe> doncs M'encanta li... <ríe> li, li, li vull dedicar Li vull dedicar una cançó Als madridistes Amb tot el carinyo, de veritat I van en sèrio, eh? és una cançó que m'agrada molt I és molt divertida I el protagonista d'aquesta cançó és un ultrasur Els ultrasur <ríe> són els, els fanàtics Els seguidors ultras sí, sí, sí. del Real Madrid no? noi, sí. Sí, sí, sí, però, però molt bèsties ¿vale? I Llavors aquest noi es diu Enric i és un ultrasur. la cançó es titula Enrique l'Ultrasurt eh, és una cançó del grup Los Niquis pels quals sento una debilitat perquè m'agrada és una banda molt divertida de, de, de Madrid i en el seu àlbum La hormigonera assassina de 1989 van incloure aquest tema que ja veuràs, és molt curtet però molt i molt i molt divertit, Enrique l'Ultrasurt dedicat a tots els madridistes que ens escolteu Sur, Enrique el Ultrasur. Bueno, una canción divertida sobre un seguidor madedista que maltractava. tenia una doble vida. Sí, maltratava als porteros des del fondo sur. Eh? Pobre pobresa Sí, sí, tenia una doble vida perquè en Argüelles pensaven que era un chico normal, no? I en altres llocs hi havia Sí, sí, sí tot sí. això, però bueno, però era un ultrasobre, escolta, cadascú pot ser aficionat de qui vulgui i de la manera que vulgui i, i això sempre és molt digne, no? Eh, en fi, salva, s'apropa al final del programa perquè ens queden molt pocs minuts i mm. vull acomiadar amb una última cançó. I aquesta última cançó és una cançó, mmm, com dir-te, t'has de fixar molt en la lletra, vull que fixeu tots en la lletra, perquè és del grup Gaminete Caligari, oh. que és una banda diguem, bastant històrica, no? dintre del rock espanyol, sí, sí, sí. i van tenir èxits com Camino Soria, i en fi temes... És una banda molt elegant molt elegant, eh? sí senyor, dintre del panorama nacional, sí no? senyor, i van fer una cançó a veure, no és que vulgui acabar amb aquesta cançó perquè vulgui dir res en contra del món del futbol, ni molt menys, però aquesta cançó eh, parla sobre com són els aficionats al futbol, vale? Uh -huh. En aquesta cançó Gaminete Caligari diuen eh, parlant, com si ells parlen en primera persona no? som aficionats al futbol, no? I diu Somos gente normal hasta que llega el domingo uh -huh. digo, Somos los que llenamos los estadios Somos los que no vamos al teatro y somos carne de bar ¿no? Y ahora de alguna manera Es un retrato una mica ácido, no De esta afición al fútbol, una mica mmm, Exagerada ¿no? uh -huh. Y algún momento que pues Que nos pasamos por el forro que las estadísticas Digan que nuestro país es el más inculto del mundo Porque nosotros vamos al fútbol, que es lo que nos gusta ¿no? O sí sea, que de alguna manera es una, una Crítica también una mica voy, voy a culminar el programa de hoy, una patita crítica A a l'afició la, més exagerada al futbol, mm. perquè tu i jo som culers, però comedidos, és a dir, ens agrada la filosofia del Barça i de més, però vaja, no anem fent, fent el cafre por ni ahí, ni, mataria, ni ens por marallaríem por. ni res i això és potser el que critiquen una mica els Gabinete Caligari, el tema es titula La Canción del Pollino, lo qual és bastant ja il·lustratiu de, del, que, del que diu la lletra no? i està inclosa l'àlbum El calor de l'amor en un bar de 1986, per si us interessa trobar-la, és una bona cançó, m'agrada molt i la lletra ja dic, fixa't perquè diu coses intel·ligents i molt ben dites doncs a prestarem molta atenció i amb això acabem el programa d'avui sí, he rigut moltíssim. Eh? O sí, sigui, home, home eh? dedicar un programa futbol sempre sí, és una cosa... He molt divertit, sí, sí. Inesperat, però, però ben trobat, ben trobat. Aquí ha quedat. Escolta, mira, en la varietat està al gusto i aquí hem pogut sentir un bon grapat de cançons que, que d'una altra manera potser haguessin tingut difícil encaix, no? no Els Borratxos, Segurament. però, però d'aquesta manera les hem pogut sentir i aquí en està, doncs hem rigut, és veritat. Doncs d'això es tractava. Fantàstic, ens veiem al següent moment Borratxos de Música. Adeu, adeu! Amigos de música